amiben úgy fest, mint egy jól fésült, igazgatóhelyettes. A nő kurta félmosolja indít. aztán megkérdezi. Dumas nyomozó? Úgy ejti a nevemet, hogy Dumas, pedig valójában francia, Dumas, mint a híres íróé. Leo és én Mársályban születtünk. Amikor nyolc éves korunkban először Amerikába költöztünk,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 Bécvár. Próbálja összeszorítani. Megszólal a mobilom. Elli megint. Kinyomom, de küldök neki egy hogy amint tudom, visszahívom. Hallom, ahogy zubog a víz. Weinold kezet most. Kijön. Bécbe megy. Ó, ez jó hangos. Marhára kellhetett csövelnie. A nappaliba megyünk, és leülünk. Elli pofozta ki ezt is. barát férfi barlangot próbált belőle varázsolni.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 Útközben megmagyarázom. Előle indulhatunk.